Mimi ni muhaji, Abubakar Kachwamba diwani wa kata ya Hamgembe kwa ni masikitiko of course jioni hapo mtendaji alizunguka kata nzima kaorozesha majumba yaliyoanguka kwanza kabisa yale yaliyopata creki, waliokufa wali hiyo wali ndio ilikuwa hatua ya kwanza lakini hatua ya pili na, na kufungua shule ya sekondari kusudi wananchi wale ambao wame, wame, wame nyumba zao zimeanguka kabisa waweze kwenda shuleni hatua nyingine ambayo wameichukua viongozi na wana na mkoa huyu hapa ni kuwaita watendaji wetu sasa kuwapa maelekezo jinsi gani shughuli nyingine zitakavende sasa hivi tumesubiri hatua nyingine inayofuata ya kiserikali. sawa so, ya maisha ya wakazi waliokumbwa mm. e, wana kiwango cha kujiweza kwa araha. Amna. watu hawana hata chakula hata usiku hawakula ndio maana watu wengine ndio nakuambia walikuwa nafuata mikate tu mtu anakula mkate watu wamepoteza kila kitu nguo hawana chakula hakuna Yani ndio hali ya lisi ilivyepo labda watu wangepata kama mahema, chakula, hivyo ndio vitu vya haraka haraka ambavyo watu wanahitaji